Той призначив одного мисливського сокола, якого лицарі повинні були надсилати йому щороку. Впіймати і вишколити того птаха на ті часи було справою вельми складною. До того ж острів лицарям не сподобався. Тоді це взагалі була неосяжна скеля в морі, без жодної рослинності і пристойного житла. Але згодом іоніти, вони ж лицарі Мальтійського ордену, Освоїлися, навчилися давати раду стихії, набудували міст-фортець і так полюбили свою нову батьківщину, що надіслали королю насправді лицарський подарунок – золотого сокола із діамантовими очима, інкрустованого смарагдами, рубінами і топазами. По дорозі в Іспанію на корабель напали пірати, потопили його, і золотий сокіл зник. Це сталося неподалік від вергів Мальти – тому багато тутешніх мешканців дотепер вважають, що варто тільки винайняти катер і водолазів, як затоплена коштовність буде у їхніх руках. Наслухавшись цих байок, я й сам міг би стати одним із мисливців на Золотого Сокола і шукати його до кінця днів своїх. Усе-таки це набагато краще, ніж купувати лотерейні квитки. Але я давно втратив смак до пошуків пригод. Хоча золотий сокіл снився мені не рідше, ніж мегалітичні храми. А вже потім, окрім візка, пляшок і банок із засобами для миття, які миготять перед очима, мені практично нічого не снилося. Та й легенду про сокола у кожнім пабі розповідали по-своєму. І я, до решти, заплутався. Отже. Після роботи я найчастіше їду у ресторанчик пообідати. Можна було зробити це у сент джуліансі Але я не люблю гамірних місць. А тут ціла вулиця, на якій ресторани щільно туляться один до одного. І дуже багато різних запахів. А на запахи я реагую, як мисливський пес. Зазвичай я рушаю в мальцельфорн чи рабат. У першому містечку в мене є улюблений ресторанчик з винарною у внутрішньому дворуку міської ратуші. Зовні це звичайний двір, обгороджений дерев'яним парканом, оповитим виноградом. Усередині доволі респектабельний ресторан зі столами на відкритому подвір'ї і в затемненому, стилізованого під старовину павільйоні. Господар Маріо привітно посміхається мені і питально киває головою. Як завжди. А мої, як завжди, входять равіолі з начинкою з сиру, рікотта, і свіжої потрушки з томатним соусом і базиліком. Це перше. Спрут із салаткою на друге, і касателла, тутешній сирний поріг на десерт. Все це природно супроводжується пляшкою піно сухого фруктового вина. Потім я випиваю з парцеляного наперстка два ковтки найміцнішої кави. На все це витрачає 15 лір. Сума, можливо, завелику для туристів із колишніх соцкраїн. Але цілком прийнятно для такого третєсортного роботя Георомана, як я. Адже особливо витрачається мені нема на що. У я віддаю привагу м'ясу, тушкованому у вині кроликові або ягняті з гриба. За тривавим обідом минає дві-три години. Тут усе за традицією готується на повільному вогні. і у цьому є особливий кайф. Між перемінами страв можна почитати газету і поміркувати про життя, спостерігаючи за галасливими компаніями туристів, а там і до вечора рукою подати. У своєму Пачевіллі я ще встигаю випити вина в пабі чи зайти у кінотеатр. А потім, якщо і настрій, а головне бажання, звіхти до Марії де Пінта, дівчини, що працює дідом у сусіднім готелі. Іноді я думаю, якщо остаточно осядут, одружуся на ній. А може і не одружуся. У наступному номері усе гаразд. Одразу видно, що тут живе солідний пан. Навіть зубна щітка на своєму місці. У скляночці використані серветки – як і належить складені у телефоновий пакетик, я заміняю рушники і халати, проводжу по чистій підлозі пилотягом і розправляю в штори. У лазні